والسلام على رسول الله حبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه من والمسيط dia tapi dia menceritakan suatu maklumat pada seorang yang mengubat orang tapi dia duduk di Thailand di satu kampung nama dia Langung atau Pelengung Sangat untuk pergi berjumpa dengan dengan orang ni. Dia nama dia Haji Haji Bosan. Mungkin Abu Hassan lah. Tapi terkenal dengan nama Haji Bosan dan jangan sangat saya terbuka hati ataupun tertarik untuk pergi berjumpa menghadap orang-orang yang berubat kerana kita tahu mengatakan kebanyakan orang berubat itu dia menggunakan segala macam cara yang kita tidak selesa dengan kita tapi saya kuat kuat sangat apa oh, lah kerana kuat sangat uh, balik rumah pun tu ingat nak pergi katok saya pergi pada hari Rabu yang baru lalu dua hari sudah pergi satu satu hari punya trip <tik> ah ha, kan <tak> bagus betul <tik> <tik> Saya terus pergi pada hari Rabu Pagi Dengan Meminta seorang kawan Yang boleh menemani saya Kerana saya dimaklumkan Bahawa Kawan ini ataupun Pengubat ini dia tidak boleh Cakap Melayu Dia cakap Jerman saja Jerman Siam dan nak hubung tidak boleh pergi tawakal daripada saya pergi dekat kelompok kalau dia tak ada macam mana tawakal nak hubung tak boleh jadi pergi uh, pasport saya pula ada di kedutaan Saudi sebab untuk merancang untuk pergi umrah Sebelah hari bulan so, tak ada pasport Teringat dah buat boda pas Tak apa Buat boda pas Masuk Sampai koma Jadi patutlah saya teringin nak pergi <coughs> Orang ini Seolah-olah dia Dia ada Nak kata apa Nak kata kasyaf tidak mungkin tapi dia tahu saya akan sampai dan dia tunggu sampai saja orang tengoklah rumah dia dia dia songkok putih, baju putih, kain putih. Itu dia tunggu saya masuk berjumpa. So nampak gaya tu macam jenis orang yang tak payah bagi apa ikan kenapa kita datang. jabat bab salam dipegang tangan saya. Dia kata dia cakap Siam, saya jumahlah. Dia kata sakit jantung teruk. Sudia so, terus bagi tahu daripada saya dia saya sakit jantung teruk dan ogatnya sudah ber ber berselang-selang dia kata Kam. tak apa Jadi saya tanya dia saya ada lagu tinggi ke tidak dia tak tak mana kecil mana Sikit sangat Tak ubah pun tak apa Lain Seorang kawan saya ni Dia pegang tangan Kecil mana? Ini teruk dah So kesimpulan ceritanya Itulah orang yang mengapa saya nak berjumpa, pergi. Dan saya belajar satu satu perkara. di Antara benda yang saya belajar kepada orang pengubat macam ini. ini. Dia mudah lagi. Saya umur dalam 40-an pun mudah. Saya belajar daripada dia. Saya tahu dah kita boleh belajar daripada dia. Seorang yang mempunyai kelebihan khusus yang pada saya... Dia amat istimewa dan dia orang yang amat tawabong. Langsung tidak menceritakan kejayaan diri dia. rupanya ramai sangat orang Malaysia pergi ke sana menjadi tumpuan tempat itu dan, dan itu pun sama orang-orang tidak -orang, orang, orang di Perancis pun ramai tumpuan tapi dia sentiasa dalam low profile dan memang nampak sangat orang yang cukup tahu langsung tidak menceritakan apa yang pernah dia buat dia tolong orang dan rupanya kita berjumpa dengan seorang di tempat itu yang kebetulan dia kenal saya dia duduk di Pak Bara dan dia juga Kaminan dia ketua kampung ketua Kampung dia Pak Bara Dia berjumpa dan berkenal Dia jatuh makan Dia kata memang Orang ni dia kata dari dulu pun dia Lama mengubat orang Dan banyak yang dia ubati itu Telah sembuh Dia bercakap yang amat kronik dia. Antaranya barah lah Terus saya berminat Barah Barah yang kronik, buah barah daripada stage 4 lah. Banyak yang sembuh. Orang Malaysia banyak. Orang Siam banyak dan kecil manis pun ada yang sembuh. Uh, yang semua kronik lah. Jadi saya tanya dia, apa dia, ubat yang dia pakai. Agak ubat. Agaknya dia bagi ubat lah. Dia beritahu. Tapi bahasa Siam itu Dia, campur, dia ada apa nama ni harbol yang dia buat sendiri dicampur dengan uh, madu lebah untuk dimakan acara lah, dia so saya nak sebut jarang uh, zaman ini kita boleh berjumpa dengan orang yang ada kebolehan yang agak istimewa ada macam kasyaf begitu dia tak bergan tahan. Dia tengok jam. Dan dia bagi tahu penyakit. Dia tanya dia boleh belajarkan tidak? Itu ilmu dia renah sangat. Tak padan nak belajar. Depi saya ambil 2 3 jenis ubat di rumah tu sampai bila ubat yang kita ambil dekat dia itu okay, macam kita berubatlah ya, nak nak bagi duit tak apa tak bagi tak apa tak kita bagilah okey inilah saya akan antara masalah-masalah yang kita hadapi dalam masa kehidupan kita terutamanya kita sebagai pengubat kalau kita orang biasa, orang yang tidak mencari kita dan kita tidak ada kebolehan apa-apa, tidak tercabar kita. Bila kita ada kebolehan sedikit, orang cari kita, orang perlukan kepada kita, orang susah payah kepada kita, situlah tempat kita diuji. Kita nak jadi orang yang lebih ta'wadah, atau orang yang mulai akan bertakabur makin rendahkah diri atau makin tinggi diri Di, saya belajar daripada orang tua ni sebab dia lama sangat berubat sepanjang kita duduk tu tidak cerita sepatah pun bahawa orang Malaysia banyak pergi jumpa dengan dia banyak yang datang putih ubat sebelum kami pergi tu ada 6 kereta yang pergi kesemua datang untuk putus ubat siapa kereta untuk kemenan di pendapat barang berdua orang situ juga jadi 6 kereta datang untuk menyatakan penyakit mereka sembuh mereka datang untuk putus ubat dan orang Malaysia biasalah beri beberapa pemberian dah bagus sangat dia orang sebalik kami sampai tu dia tak cerita apa mengatakan bahawa tadi orang Malaysia balik uh, dia orang datang putih ubat uh, dia sakit bunyi itu yang mahal bila kita berjumpa orang yang sampai ke peringkat dia langsung tidak nak menyatakan kehebatan diri dia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini penyakit yang ada pada kita. Khasnya dalam jamaah kita, jamaah yang telah kita bentuk begitu lama. Dan walaupun berapa kali kita, saya duit ajak tuan-tuan, perempuan yang uh, sekalian uh, ikhlas dan uh, cubalah tawabok. Cuba jangan tunjuk. Berapa kali orang tanya saya, guru saya sudah tanya saya, Bolehkah saya pergi tolong Habar kepada orang tu Kata saya boleh berubat Saya murid Harundin Boleh tak? Daripada awal saja jawab sampai hari ni Tak payah Tak payah saudara pergi habar dekat dia Saudara belajar Saudara ada ijazah Saudara murid Harundin tak payah Kalau so, orang tahu dan orang minta Saudara tolong InsyaAllah saya cuba nak ikhtiar Dari dulu saya kata Jauh sekali dia saya dia pernah sebut kan Sampai dulu kita pernah jumpa Orang yang berubat Bersama kita di Darul Sipak itu Dia pembantu saya Tapi dia gunakan kad Dia dalam poket Bila dia uh, tolong men, uh, Memberi penjelasan kepada seorang Dia beritahu, dia kata di sini orang ramai Ustaz pun dia tak boleh lama-lama Jika nak buat lama-lama Lebih Lebih tertib Pergi rumah saya Ini kad saya Berapa orang tu So dia boleh condemn kita Dia ajak orang pergi rumah dia Dan kita tahu tu so, yang saya katakan dulu Saya nak katakan bahawa Memang kalau kita Mengangkat begitu Kalau angkat diri tak apa tapi jangan, jangan tarik orang turun Jangan habar kita baik Orang tu tak baik Tak tak Tapi setelah kita atasi Masalah itu dan Tapi ditimbul Satu Beberapa kali timbul balik Jadi inilah yang saya Nak ambil pengajaran tadi Bahawa rupanya memang kalau permata Dalam laut orang selam Kalau kaca Sepit jalan Orang ambil campak Kalau kayu gaharu Di tengah hutan Orang sanggup pergi ke dalam hutan Kalau dia berada di tengah-tengah kayu Orang sanggup kopak kayu Untuk mencari kayu gaharu sejak orang tahu dia bernilai orang sanggup gadai nyawa sesat hutan tidak mengapa asalkan berjumpa dengan apa yang dia cari apa sahaja yang berharga yang bernilai semunyalah di mana pun orang cari minyak minyak dalam tanah itu selakilah sampai kepada 3000 meter ada tiga tiga batu dalam dalam tanah itu tapi orang usaha orang cari dan orang dapatkan dia pasal dia ada nilai cuma lambat dengan cepat lambat bagi maksud Orang akan berjumpa juga yang berharga itu, yang bernilai. Sebab itu saya... ...nak mengsyorkan, nak membawa kepada saudara contoh-contoh ini bagi mengatakan bahawasanya... ...semakin kita boleh... Okey. yang cuba saya nak sampai. kalau semakin boleh kita menjadi orang yang sawabok dengan ilmu yang kita ada sedikit dan memiliki keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada air dan ikhlas kepada sama-sama kita sama-sama belajar tak kira atau dunia kita hanya menjadi hamba Allah yang diberi peluang Sedikit Daripada ilmu yang banyak Yang akan dimanfaatkan ilmu itu Untuk tujuan Keredaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bukan keredaan manusia Mencari kerezaan Allah, kita boleh dapat. Tetapi kerezaan manusia, kita tak akan dapat. Reda nasi Allah, ya suhu, la tudraq. Nak cari reza manusia dengan kita, buat apa pun, kita tak akan dapat. Sebab tu kita banyak dengan orang katakan manusia, kadang-kadang kita buat baik kepada dia. Atau dengan bahasa lain, kalau kita buat baik kepada orang, orang buat baik kepada kita, itu perkara biasa. dia buat jahat kepada orang, orang pada jahat kepada kita, perkara biasa. Kita buat jahat kepada orang, jarang orang balas baik kepada kita. Sedangkan buat baik pun Kadang-kadang berbalas dengan dengan jahat Jadi makna dia Betul lah Keretaan Allah Yatudhah Mencari kerezaan manusia Memang tak boleh tak Takkan dapat Oleh yang demikian Kita yang boleh kita buat Sekurang-kurangnya Ruang yang ada Kepada kita ialah ruang nak meletakkan diri kita ini sebagai hamba Allah yang terdedah kepada ujian. Ujian apa? Ujian kesabaran. Ujian maksud maksud yang cuba saya nak sampaikan. Kalau semakin boleh kita menjadi orang yang tawabok dengan ilmu yang kita ada sedikit dan memiliki keikhlasan kepada Allah SWT kepada ilmu dan ikhlas kepada sama-sama kita, sama-sama belajar tak kira sini ada dunia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 Mencari kehendahan Allah kita boleh dapat, tetapi kehendahan manusia kita tak akan dapat. Dan nasi rayaun la tudruk. Nak cari rasa manusia dengan kita buat apa pun kita tak akan dapat. Sebab kita banyak dengan orang katakan manusia Kadang kita buat baik kepada dia Atau dengan bahasa lain Kalau kita buat baik kepada orang Orang buat baik kepada kita Itu perkara biasa Kita buat jahat kepada orang Orang balas jahat kepada kita Perkara biasa Kita buat jahat kepada orang Jarang orang balas baik kepada kita Sedangkan buat baik, i pun kadang orang balas dengan dengan jahat. Jadi makna dia betul lah redunas. Oh i mencari keridaan manusia memang tak boleh. Tak kita dapat. Oleh negara ini kita yang boleh kita buat. Sekurang-kurangnya ruang yang ada kepada kita ialah ruang.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 dengan ada sedikit ilmu dengan ada sedikit kebolehan dengan kita boleh merawat dan Allah akan izinkan sebut bagi bebat apa penyakit kita nak jadi semakin tinggi ke perasaan kita atau semakin rendah ataupun tidak berubah tapi kalau seboleh-bolehnya yang kita sebut dulu depan ikutlah rasmi padi dia semakin berisi buah dia dia semakin tunduk Jangan ikut resmi lalang Dia semakin tua Dia semakin tegak Dengan lain perkataan Inilah yang saya Rasa susah Yang kita Perlu telan Terakhir yang perlu telan Kadang kita Buat baik macam mana pun Tetap orang komplain Yang utak akhir ini Saya dapat sorat komplain daripada seorang hamba Allah yang menulis kerusaya panjang dibagi gambar dia dalam surat itu bila cerita panjang tiapai lima enam A4 eh, kertas bertaip itu banyak sangat komplain sedangkan kita tahu saya tahu yang kita buat selama ini pun kita buat untuk kebaikan pesakit-pesakit kita nak cari kerejaan semua orang memang tak dapat bila seorang dua yang merasakan dia they treated me like a hell dia guna perkataan they put me down and bury down they... semua orang tak cakap dalam semua ada tu Tadi saya kata Bukan benar baru Mungkin orang, -orang baru orang, orang lama dengar Ada pengalaman dahulu Kita pernah merawat seorang Keluarga di Raja Negeri Sembilan Dia keluar daripada Darul Syipak Terus pergi ke balai polis Dia melaporkan ke balai polis Bangi Bahawa dia dihina dia malu dia amat down dia report kepada polis atas nama dia keluarga diraja negeri 9 dan minta diambil tindakan segera ya bapa polisnya dengan kepala bapa polis sekali. jadi cepat saja kena kena ikut buku kerja lah kerana dia dilaporkan oleh orang keluarga diraja pula saya keluar petang tu daripada Darusshipa kelima sampai ketua balai polis dengan dua orang polis tu rumah saya saya ingat biasa lah, polis datang nak ubat tapi bawa buku lain macam kena Ustaz so, minta maaf saya datang ni nak ambil statement statement ada orang buat laporan bahawa dia telah dihina begitu teruk di dia duduk syibat dan termasuk Ustaz eh? aku berkena? Ay, Ustaz berkena? So, saya tak tahu apa yang berlaku di, di luar saya ingatlah bila disebut keluarga, keluarga saya ingatlah orang itu perempuan saya kata apa laporan dia polis kata saya memang ambil statement dulu apa yang berlaku dekat ustaz apa yang berlaku pada orang lain saya ingat, saya kata saya ingat seorang perempuan masuk dalam mood yang amat tidak elok, marah-marah kenapa dia tidak diberi keutamaan dalam menunggu giliran untuk menjumpang Ustaz sedangkan saya keluarga diraja jadi dia masuk dengan mood begitu dia terus cakap yang bukan-bukan gitu. saya tanya dia itu yang silap saya Ada mungkin kita pun ada masalah yang kita pun tak tahan juga dia sebut lepas saya saya keluarga diraja Ustaz tiga kali saya keluarga diraja Ustaz saya kata, ada peluang boleh jadi raja ke? Bawa dia dia. Pun tak tahu, dia datang masuk sebelah kanan. Saya berada di sini. di masuk duduk sini. Memang saya, saya, saya punya cara sebuah kanan. Kiri, kiri. Kanan, kiri, kiri. Masuk sini saya tak ubat ke dia. Sebuah kawan dia. tiba dia komplain. Kenapa saya buat dia dulu? Okey. Saya beritahu pak uh, pegawai polis atau pak ketua balai. Itu sahaja yang saya ingat, lain saya rasa tak adalah. Mungkin saya sebut itu kerana dia tak ikut peraturan kita, dia masuk marah-marah mengapa dia tidak beri keutamaan sedangkan dia keluarga diraja. Mereka kata, kata kita yang tidak ada keutamaan Semua sama Jadi okey Lepas tu jumpa baju ramai Baru tahu punnya Di luar dah jadi dia mengamuk awal dah Dia Maksud di luar dia tak dapat nombor yang nak jumpa dengan saya Dia mengamuk Dia nak jumpa juga Akhir kita mengalah mengalah Kita bagi dia berjumpa walaupun dia bukan nombor saya Pun dia marah Jadi saya cari balik kad dia berjumpa dengan kad dia ceritakan apa semua kita, kita terpaksa kita buat satu minit setelah itu kerana dia lapor kepada polis jadi saya tanya polis akhirnya di bawah seksyen berapa kesalahan kita buat so, kita ada peraturan kita kita ada undang-undang kita kita buat So, dia datang dengan tak ikut peraturan kita So Dekat Ustaz ni orang lapor Saya tak tahu ni dia buat pasal airpah Dia macam tempat kita Bukan kita jemput dia datang Tak apalah so, Akhirnya kita Tunggu kes tu apa nak jadi Dengan Pak Jiraman, dengan AJK mencorak Akhirnya tergembar pada kita Takut kes jadi masalah Jadi akhirnya memanglah Tidak ada kes pun Tapi itu saya nak katakan bahawa Kita buat baik kalau orang datang dengan tawabang Minta tolong datang dari jauh Nak jumpa Tapi kalau gunakan tiket kamu Keluarga dia ajar dia hmm. taklah dia kata Maka tidak mungkin dia dapat Peluang jika dengan menaik diri dia Keluarga dia ajar Keluarga dia ajar tu saya kata dia, dia asap saya Saya, saya plan Dia kata ada peluang kajari-raja ni ok yang macam ini ni bukan bukan sekali kita berlaku orang tulis sokat melaporkan melaporkan yang lebih atas malah pernah melaporkan kepada kepada jakim jakim jakim kontak kita tanya kita poin besar saya ni mengatakan bahawa itulah dia manusia Kadang kita buat macam mana pun, sempurna macam mana pun, ada kekurangan sedikit, yang kurang itulah yang orang ambil kira. Kebaikan kita, ditambil tak kira. Kalau kita buat ini karena manusia, itu balasan dia. Tapi kalau kita buat dia karena Allah SWT, maka kita akan dapat... Allah kita dapat kepuasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tidak dipuas hati oleh manusia seberkara lagi yang perlu kita mengambil kira bahawa dalam dunia yang semakin hari semakin terdesak dengan tuntutan-tuntutan kebendaan dengan sistem-sistem yang kita berjumpa setiap hari dalam percakapan Dalam apa sahaja bidang yang kita masuk Kejayaan kita kesemuanya Mengajak kita kepada Alam benda Kepada alam yang mementingkan kepada kebendaan Sedikit sebanyak kita sebagai orang yang hidup dalam sistem ini Mestilah terpengaruh dan masyarakat yang kita hadapi setiap hari masyarakat yang memanglah dipenuhi dengan misakan asakan untuk lebih cemerlang dalam dunia benda dunia kebendaan dan inilah yang yang menjadi kontras. Di antara nilai yang cuba kita hendak tanamkan kepada diri kita dan mengajak masyarakat kepada nilai-nilai keruhanian yang namanya Allah itu keruhanian. Yang nama ikhlas itu dia keruhanian. Yang nama taubat itu nilai yang paling tinggi dalam keruhanian. Memang benda macam ini tidak dapat kita nampak Susah nak, nak nak pujuk diri Nak mengajak masyarakat Nak menghayati balik Yang nilai benda itu sepatutnya Seperti yang, yang Allah Ta'ala sebut Innama bagyukum ala anputikum Mata'ul hayatatunia Sesungguhnya kata Allah Bagyukum Al-bagyu az-zulmu al Sesungguhnya kezaliman yang menimpa kamu Kezaliman yang berlaku ala-anfuzikum ke atas diri kamu dari insan Mata ul dunia Kerana insan memberi tentuan sangat kepada mata ul-hayat Penikmatan-penikmatan fizikal Mata perhiasan Mata kesenangan dan keseronokan sementara dalam al hayatid dunia dalam kehidupan dunia kalau itu disebutkan baghayukum dengannya maka insan dizalimi atau insan sentiasa dalam berada dalam kezaliman sistem zalim amalan hidup masyarakat zalim dalam usaha mencari kebaikan kita dengan kezaliman kita nak buat baik pun orang zalim kepada kita dan sebagainya maka inilah yang saya kata waktu dunia yang seperti ini betapa sukarnya anda akan bangun, saya akan bangun nak melaksanakan suatu, suatu teori suatu nilai yang nama dia nak buat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Petang semalam ada seorang wartawan Telepon dekat saya Dia wartawan uh, Perancis Mungkin saya buka Hamdi kot Saya katakan Hamdi uh, Telepon dekat saya Minta nak jumpa pada pagi ini. Lepas saya kata saya tak boleh pada pagi ini. Bila yang saya boleh Saya kata saya balik pun pada hari Ahad Itu pun saya ada setengah jam Sebelum saya bertolak pergi ke Kelantan susah so, balik kelantan nak baca pada hari Isnin hari Isnin untuk bersiap hari Selasa atau selepas nak jumpa juga hai Selasa saya kata kita kita tetap kemudianlah tak saya balik daripada selai dia kata tapi yang penting dia kata dia nak masa selama 2 jam dia satu nak tanya hal perubatan yang keduanya dia nak berubat dengan grup dia kru dia yang ketiga dia kata 2 jam service dengan soalan ada 12 soalan saya kena jawab dengan rawatan begitu dia katakan what is your charge saya katakan dia you tahu saya menurut saya apa keluar di Perancis. Betul atif keluar di Perancis. gambar saya ada dan cerita kita. Libya pun keluar je saya ada atif di Libya, keluar di Libya, keluar di Arabiya, keluar di Maseb. Jadi Libya, duta Libya sendiri yang berjumpa dengan saya. Dibawa keratan akhbar di Libya. Cuma silap nama Darus Syifa. Betul. Darussupi. Nada siapa digunakan kataan tetap di Merawan. Dia mengajar. Dia Darussupi. Darussupi rumah orang orang supi lah. Tak apa? Jadi dia dapat uh, dia baca ini. Dia bertawan. Bertawan di penemuan uh, Perancis. French. So, okay. Sebab tu artikel itu berkaitan tentang penyakit yang sesuai dengan ada dua orang kawan dia yang pakai yang macam tu yang tak dapat rewat dia mari sini, dia antar dulu saya nak nak follow up dengan artikel online yang tulis setiap orang lain tu tak jumpa dengan saya dia tulis nak jumpa dengan saya so 2 hours how much you want to charge dia kata don't worry, not, not not my pocket money not my own money my agent will pay you Saya tanya kepada dia, saya berkata, Sir, saya tak maaf, saya ingin berbincang tentang kesejaan, tentang kesejaan. Interested? Jika anda mahu menjumpai saya, saya berikan masa, saya berikan kepada anda per-advisa, per-advisa per-advisa per-advisa. Jika saya ada per-advisa, saya berikan 3 jam. 4 jam, saya berikan masa. But this is a pre-service. They will not. Do you mean pre-service mean free to pay you? What no I? So I don't want to describe the fees. so you are not eligible to see me. I don't have time, so you don't see me. At this time, I have to go to Mukhoppers. I can't be later on, so please, sorry. Because we have only two weeks in Malaysia. We will have to see the hook or the hook. Saya beritahu dia, okey. If I give you the time, please take note. I am doing a free service, a really free service. If you like it, don't come to me. That's all. So makna iya, dunia tidak percaya. Macam mana kita boleh buat kerja Dengan free service Dengan tidak charge Macam boleh Akhir keluar Luar negeri Menceritakan kita Keganjilan Yang kita boleh buat Yang sebagainya Yang begitu Begini Dan orang ramai Tahu dan sebagainya Jika dia bila tengok Kasa orang ramai Takkan dia tak charge Dia memang Dia tidak charge Dunia tidak percaya Dan tidak boleh percaya Susah Nak yakinkan mereka Kita buat Bukan sekarang di Dulu pun Okey Okey itu di contoh yang saya sebut kepada saudara-saudara Mengatakan dunia itulah begitu terpengaruh dengan yang nama dia pengaruh duit, pengaruh wang, pengaruh mata benda. Itulah challenging challenge yang saudara-saudara hadapi. Dan sampai saudara-saudara masa untuk merawat orang satu, dua, akhirnya akan besar, akan ramai. Itulah yang akan banyak sekali memanggil kita kepada itu. Dan kalau terlampau sangat kita fokus kepada itu, kita mudah kecundang. Mudah orang tinggal kita dan mudah orang sebut tidak baik kepada kita. Mudah orang laporkan kita kepada grup kita dan mudah kita ambil tindakan dan sebagainya akan jadi masalah. Kerana itulah maka dalam pertemuan khusus pada malam ini saya sebut hal ini nak mengatakan bahawa saudara akan tempuh macam yang saya tempuh memang susah tapi cekallah hati er, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan anda buat untuk dia kalau anda buat kerana Allah anda selahkan Allah yang akan menguruskan balasan kalau anda buat kerana manusia manusia tidak pandai balas bila Allah membalas kepada anda kebaikan apa yang ada minta Rabbana atina perdunia hasanah wapil akhiti hasanah wakana ada benar dia minta Allah berikan kepada kita hasanah di dunia kalau hasanah yang yang dikandalki itu yang Nabi sebut dalam hadis dia Allahumma ahidi miskinan wa amitni miskinan dia doa ya Allah hidup bukan aku sebagai seorang yang miskin dan matikan aku sebagai seorang miskin Dia pun Walaupun datang malaikat Nak bagi buket emas kepada dia Tak apa Dia tak apa Pasal Bukan itu yang menjaminkan kebahagiaan Yang menjaminkan kebahagiaan ialah Kerjaan Allah Dan Nabi tahu dalam Sebagai umat dia, dia bawa umat akhir zaman ni dibandingkan orang dahulu dengan zaman dia dengan anak dengan dengan pengikut-pengikut dia umat dia kemudian ini umat yang amat terdedah sangat kepada panggilan pandangan yang namanya kebendaan itu yang mungkin dengannya orang akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Allah semakin hari semakin pudar dan Islam semakin pudar inilah yang Nabi sebut iza anzama Kemti dunia, nuziat minha haibatul Islam. Apabila umat-umat aku nanti lampau menuntut, membesarkan dunia, lampau ingin sangat nak kepada ganjakan ganjakan. belakangnya nilai kurhani muzi'at minha haibatul islam Allah cabut daripada mereka kehebatan islam islam tidak hebat tak macam dulu nama islam sahaja pun sudah cukup orang gerul belum nampak orang islam lagi sekarang ini Islam memang kita tahu dia tidak hebat. Kerana dia telah dimomokkan, dihina begitu teruk, dipertenah begitu berat. Dan sampai orang Islam pun tidak berani. Kediri Barat tu nak mengaku kata AMA Muslim pun berat. Tak mau Kadang-kadang itu -kadang menafikan, sanggup menafikan Islam. Ini. In, in your IC nanti jika written you are Muslim it was before once upon a time itu berlaku sebab so, dia kata dia sebut dia bila umat aku ini terlampau membesarkan hal dunia itu maksudnya itu nuziat minha dicabut daripada mereka itu haibatul islam islam tidak hebat dan dia pun tidak hebat kita pun tidak hebat ha, seperti yang katakan ini semua ada kaitan dengan masalah membentuk yang sebut awal tadi personality yang boleh jadi hamba kepada Allah bukan hamba kepada dunia yang akan tanah dunia yang akan habis tempoh dia tidak lama sangat lagi dah semoga mesej saya selalu terima dan sudah boleh faham sebabnya okay, sebanyak Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masa hidup kita ini bernilai dan waktu kita berada di selai ini dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak baik dan ada kemanfaatannya datang jauh. Berapa jam nanti kita berbangi tadi pukul 8, pukul 3 sampai sini. Kepi ke Mekah pun sampai dah. Uh, sungguh satu pengorbanan saudara sekali tempat imam elok sayyid alhamdullah jebedia dikenululah untuk sesi ini semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semua dan meridai kita sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita tutup ke malam malam